Most kezd jobbra fordulni az idő ott is, és reméljük, ad még lehetőséget a nyári tevékenységekhez szórakozáshoz. A mai órában a következő programok szerepelnek. Események házunk tájáról, majd megemlékezem Liszt Ferencről, egy kicsit más kép. A természetes gyógymódokban a nyárvégi gyümölcsök kerülnek asztalunkra. Szólószőlő, mosolygóalma, csengőbarack.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 yo <laughs>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 Most a csapból is liszt majd. Kezdjük el mi is, és hallgassunk meg a Pater Noster című kórus művet. A Kóru Lux fulgebit adja elő. Liszt Ferenc 200. születésnapjáról a múlt héten előadást is hallhattunk itt New Brunswickban dr. Benyig György professzortól. Az évfordulón én is beszélek róla kicsit, persze sokkal tömörebbel, és igazán a teljeség igénye nélkül. Mindenki nagy elismeréssel nyilatkozik a zeneszerzőről, most én, amellett, hogy tisztelem művészetének nagyságát, inkább a magánemberről szólok.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 30-35 a szilvát fogyasztani. Ügyeljünk a folyadékbevitelre is, ígyünk legalább 2,5-3 liter ásványvizet és gyógyteát, esetleg gyógyteát. Nézzük tovább, szóló szőlő, mosolygó alma, csengőbarack, ugye ismerik ezt a hármast. A szőlő kiváló B- és C-vitamin forrás, de bővelkedik folysabban és biotinban is. Az ásványi anyagokból megtalálható benne a kálium, foszfor, kálcium, nátrium, magnézium. Kitűnő hatással van egészségünkre, idegerősítő, izomregeneráló, vértisztító, méregtelenítő, el is elősegíti a bélbetegségek gyógyulását. Mivel a szőlő jól tárolható, még télen is szerepelhet étrendünkben. Vitamintartalomban az alma sem marad le.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 Köszönöm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 A nagyobbik azt más. Hülyéskedtem, vicc volt, hazugság volt, természetesen a világ minden kincsért nem adnánk oda senkinek. Gyönyörű, hét éves kislányunkat aranyszőke haja van. S anyósom tiszteletére, anyósom után neveztük el, ezért úgy hívják, hogy Galla kiállhatatlan agresszív satrafa. <tosz> Mikulás idején mondom neki, Satrafa, Sati, hiszel a tél a póban? Mire a gyerek? Igen, de idén utoljára. Uma Thurman amerikai filmcsillagnak először is az arc a gyönyörű továbbá az alakja fenomenális, és ezen kívül egy rendkívül kulturált, intelligens művész emberről van szó, tisztára, mintha az ikertestvérem lenne. Nos, ő azt nyilatkozta, hogy amikor le akar fogyni, mesztelenül vacsorázik.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 és Takács bárcsak. Van még, van még. Leány nevek. Bognár nehogy. Budai kukorica. Fehér elvette. Forgács szertár. Nagy milyen. Szabó hajsa, szűcs hajó, tót és varga Fésű. Ne feledkezzünk meg a becenévről se, koroknai bece, szilágyi bece, az is jó ötlet. Ha a gyerek nevével a szómágiát gyakorolva, mint egy megjósoljuk annak jövőjét. Siker, vagyon, nyeremény, boldog, halljaj, helyre csúcsújtjuk! Továbbá. Ez a helyre ciu -ciu -ciu. Az volt milyen jó? Köszönöm szépen. Továbbá lány nevek esetében az. Et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 van a lényegben, van egy titka? van a -e íze? van a -e szíve, ami jó? Van-e magja? Van-e mége? van egy hús, ha olvadozol? Az ember, mint a föld, olyan. is nem Szívás gomboc! Oh, oh, oh. Sin édes oh. right, right, right, szín, édes ó Rajta arra eszíni morza Szilvás bumbúz, I don't need to Zoltán, hova futsz kicsi őz? Hova futsz a kicsi ősz? Oda, ahol várnak, ahol sárga falevél, búcsú tinta nyárnak. És az hol van, merre van? Hát az éppen arra, ahol most lép rá az ősz az első avalra. S ha odajérsz, ott maradsz, őszi őzikének, leszálltál színfűnek De Dehogy leszek, szaladok onnan is, tovább is. Vár rám a január, vár a február is. Várém rám száz téli táj, Hóba bujt vidékek, Egy nap hegyre szaladok, Más nap érek, Futok-futok, nő lábam nyomában, Fehér szirmú csillagok bámulnak utána. De csak tovább szaladok, Amíg majd az ágak, Az ágkal a rügyek, Jó napot kívánnak. Szép jó napot kicsi ősz, Jó Épp most lépett a tavasz az első füvekre. Akárhova futok én, Ha ősz hatélbe, Akkor is csak a tavasz, csak a nyár elébe.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 Jukas fazék fekete, Mese, mese, meskete, Nádat a szél legyezi, Nyúl a fülét hegyezi, orgonafám méhike, Összerezzen őzike, Patakparton pipitér, pipitér, róka szava kicsit ér, Suhog a sok sasmadár, Szilva fára szarkaszál, Tücsök tarlum hegedül, Tyúk az árkon átrepül, csíp meg, hó ha hó, Ürgét fogott a sajó, Vértse jog délelőtt, zörgetik a vasfedőt, zsindejezik a tetőt. papot lenyeltem három megymagot magot. az orvos nyomban itt nem támad megkapom a lármás gyomorlázat hozzon magával főző kanalat, haszírozót, hőmérőt meg savakat jaj nekem hívjatok papot lenyeltem három megymagot A májam annyira elzibat már is, nem dobog, és ez már az utolsó fázis. Vérem csak úgy ömlik a szememből, ujjaim kihullottak a kezemből. Jaj, ja jaj, ja jaj, jaj, ja ja ja Lenyeltem három megymagat! Képzeljétek, mi történt velem! Egész éjjel csukva volt a szemem Aludtam. Képzeljétek, mi történt nálunk? Ki a leveses tálunk. Ebéd közben. Képzeljétek, micsoda szerencse! Légy repült tegnap a kezemre! Jó, brabögölj! Képzeljétek, milyen erős vagyok! Betörtem egy hatalmas ablakot! Képzeljétek tavaly, mit csináltam, Sötét este megmostam a lábam, Szappannal. He, he he Olajos, sáros A feneke Megtelt, mint A szemetes kosár Híd alatt hever A vénkloság éve húba átlöttjen a gáton Kódorog a pincékben Utcákon Vagy hullámzik Mint szélben a haj úszkál benne sok gumicíz mahalat se kagy a dunalám, he-he-he, olajos, sáros a feneke. Hiába minden, eső, nap, hó. nincs benne már csík, se kajtló. Egy pontyporoncs, egy kis csuka kiúszottan áthoz. Hátha egy kis kaland finom vacsoráthoz. Meg is láttak ott egy ingerlő csalétket, mely a parton ülő horgászban ért véget. Bekapom, ez finom falat, mondta volna a víz alatt a ponty, ha a pontyol a természet, nem teszi némává a halat. Csak kapd, biztatta volna menten a közismerten rossz májú csuka. Csak a végén meg ne bánd, mert a horgász vele ránt.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 Álnok fecskendőnek. Egy szú végrendelete. Egy szú beszorult a hokerli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába, és jött a baj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 Végül az anyósom megérdemli nagyon rá a vadodat túj, szép csőbútort hagyom. Van egy barátom, a Barta győző. Senki nem tud úgy lopni, mint ő. ő egyszerűen adottsága van hozzá a gyereknek.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 ugye ott leszel. További kellemes nyarat kívánok, a zene utána a spanyol adás következik, viszont hallásra! Ugye adsz majd, mikor kérni kell, Ugye kérsz majd, mikor neked kell? Ugye vállalod, ha barázsolni kell, de aztán elhúzol, majd macskalétel Úgy Ugye adsz majd, mikor inni kell? S ugye fogsz majd, mikor esni kell, ugye így. Én...